la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 180 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul acestui program ne îndeletnicim cu cea mai importantă și mai de valoare ocupație, care ne identifică cel mai nimerit cu vocația numelui măreț pe care îl purtăm, om. Se știe că acest cuvânt om vine de la grecescul antropos, care, printre altele, ar putea fi tradus și cu privitor în sus. Noi ne ocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu, care vine de sus, și cel puțin pe parcursul acestor minute ne bucurăm să ne știm că suntem la locul pentru care am fost creați, adică să privim în sus la lucrurile Lui Dumnezeu. Astfel, împreună cu un vrednic slujitor al Lui Dumnezeu care a alcătuit un manual de explicații a tuturor versetelor din Noul Testament luate separat, studiem împreună Noul Testament ne aflăm acum în Evanghelia după Matei, la capitolul 21 și astăzi vom începe studiul asupra versetului 21 și în continuare. Potrivit însă unui obicei pe care l-am adoptat încă de la inițierea programului, vrem înainte de intrarea în lecțiune să vă prezentăm astăzi cum ar fi spre exemplu Câteva date biografice și istorice în legătură cu un om al Scripturii și anume cu Timotei. Știm că Timotei a fost fiul unei evreice pioase și a unui tată grec. Convertirea lui se crede că s-a produs cu ocazia primei vizite misionare a lui Pavel la Listra. Nu avem nicio mențiune cu privire la el până când, Apostolul ajunge a doua oară la Listra, potrivit textului din faptele Apostolului, capitolul 16, versetul 1. El cunoștea bine scripturile și era vorbit de bine de frați. Acum Timotei se dedică lucrării sfinte de predicare a Evangheliei și îl însoțește pe Apostolul Pavel și tovarășii să-i în misiune. Deși tânăr, el devine unul din cele mai folositoare ajutoare ale Apostolului în lucrarea misionară. Timotei este lăsat la Filipii, apoi apare la Berea, unde rămâne Sila? Se întâlnește cu Pavel în Atena, de unde este trimis înapoi la Tesalonic. Din Tesalonic se întoarce nu la Atena, ci la Corint, și numele apare în amândouă epistolele trimise de aici, către frații din Tesalonic. Pentru o perioadă de vreo cinci ani nu avem niciun amănunt despre el, apoi îl găsim iarăși cu Pavel, pe care îl însoțește până la Roma. Când bătrânul apostol scrie epistolele către filipeni, coloseni și filimon, Timotei era cu el la închisoare. Când apostolul scapă din prima întemnițare, merge cu el în misiune prin Asia proconsulare și cu lacrimi în ochi este lăsat la Efes, după cum aflăm din 2 Timotei 1 cu 4. În a doua epistolă, Pavel îl roagă să vină curând la el. Nu se știe dacă acesta a putut ajunge la Roma înainte de execuția vașnicului luptător. După unele scrieri, Timotei a lucrat mai departe la Efes și a suferit martirajul sub nerva sau Domitian. Nici scriptura și nici istoria nu ne lasă date mai amănunțite despre Timotei cât și despre ceilalți, dar în cele ce ni le arată scriptura, ni-l prezintă ca pe un slujitor devotat, o ascultare plină de bărbăție față de bătrânul Pavel și ni-l mai descrie și ca pe un bun conoscător al cuvântului lui Dumnezeu. Cât de dorit ar fi pentru tineretul nostru de astăzi, dacă ar petrece măcar atâta timp în fața Cuvântului lui Dumnezeu, cât petrece în fața televizorului, cât petrece cu alte distracții, cred că despre mulți s-ar putea spune lucruri asemănător cu ce s-a spus despre Timotei. Scriptura nu ne spune nici despre felul cum a sfârșit-o el, dar suntem siguri că și el a trebuit să îndure chinuri grele, și cum era vremea de atunci să fie martirizat, pentru că toți cei care trăiesc o viață cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Lucrul acesta îl adresează direct apostolul Pavel într-una din epistolele sale și, desigur, l-a experimentat și Timotei. Nici cu noi lucrurile nu vor sta altfel. Vrei să știi dacă ești un bun creștin? Observă numai dacă ești prigonit în jur de cei din jurul tău, de soți, de soție, de părinți, de copii, de cei din jur din adunare, numai atenție, să fii prigonit din pricina neprihănirii, nu pentru lucruri pentru care tu singur chiar te condamni. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne și pe noi să învățăm, cu prilejul acestui mesaj care îl auzim, să călcăm pe urmele Domnului Isus. Și atunci când, mergând pe urmele Lui, întâlnim și noi prigoană neînțelegere din partea fraților suferință, să nu ne mirăm, ci să mergem liniștiți. Căci la capătul acestui drum Vom fi siguri că te vom întâlni pe tine Doamne Iisuse, încoronat în slavă și îți mulțumim de pe acum De bucuria pe care și cinstea care ne-o faci Să ne iei alături cu tine Să împărățim în vecii vecilor, amin Nu poți merge Dintr-o dată Sus și jos Sus și jos Că viața este viața este dată ca să o dărui toată, toată lui Hristos. El ne-a dat-o toată pe a Lui și înapoi de la noi nu va primi mai puțin. Și trebuie să fim siguri, siguri trebuie să fim, că tot ceea ce ținem pentru noi, ținem spre nenorocirea și nefericirea noastră. Doamne, ajută-ne să dăm toată viața noastră Domnului Isus pentru ca să primim înapoi de la El toată pacea. Bucuria, liniștea și echilibrul vieții, cât și nădejdea viitoare. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 21. Ne începem studiul cu versetul 21, urmat de câteva gânduri în legătură cu el și după aceea în continuare. Citim versetul 21. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, Veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice lui acestuia, ridică de, de, de aici aruncă-te în mare, se va face. După cum deja am observat, iubiți ascultători, ne aflăm în împrejurarea în care, la porunca Domnului Isus, smochinul în care n-a găsit decât frunze s-a uscat pe loc. Ucenicii se miră și la mirarea lor Domnul Isus le-a dat răspunsul pe care l-am aflat în versetul citit acum. Observăm că credința este o putere cerească dată omului cu care poate învinge toate puterile din univers, chiar și pe Dumnezeu. Nu există piedică pe care credința să nu poată da la o parte. Iar ridică orice vale și coboară orice munte. Preface pustia în grădină înflorită, iar grădina înflorită în pustie. Credința este podul de aur care unește pământul cu cerul și pătrunde până în tainele lui Dumnezeu. Credința netezește drumul pe care Dumnezeu ne trimite toate harurile sale. Spurgeonul obișnuia să spună că îndoiala este moartea oricărei mângâieri, distrugerea oricărei puteri, dușmana lui Dumnezeu și a omului. Credința neîndoielnică este puterea care face minuni în viața noastră de urmașe lui Hristos. Orice om care dorește să aibă credință și o cere de la Dumnezeu, o va primi, căci și credința se primește ca orice alt lucru dumnezeiesc, după cum găsim scris la Iuda, versetul 3. Și cine se ocupă cu credința, devine tot mai credincios Așa cum cel care se ocupă cu muzica devine tot mai priceput în tainele ei. Cu cât practici un lucru, cu atât te desăvârșești mai mult în el. Unul din frații moravi, Peter, l-a sfătuit pe John Wesley spunându-i Predică despre credință până o capeți. Și apoi fiindcă o vei avea, o vei predica. Credința, mai putem să spunem despre ea, pune stăpânire pe legi necunoscute în lumea fizică și le folosește la îndeplinirea planurilor lui Dumnezeu. Chiar și aruncarea muntelui în mare îi este cu putință. Minunile nu sunt o răsturnare a legilor firii, stabilite mai dinainte, ci din potrivă, îmbinarea înțeleaptă a acestor legi în vederea unui scop înalt. Totuși Mântuitorul ne dă și aici o învățătură însemnată. Credința noastră adeseori tângește, n-are tărian, n-are îndrăzneala și nici puterea pe care ar trebui să o aibă. Din pricina asta căpătăm de la Dumnezeu puține daruri și facem puține fapte pentru preamărirea Lui. Și dacă avem o credință slabă, asta se datorește numai faptului că nu umblăm întotdeauna pe drumul ascultării sau ascultăm, dar nu cu toată inima. Dacă după pilda Domnului Iisus, hrana noastră ar fi să facem voia Lui Dumnezeu, dacă voința noastră ar fi una cu a Tatălui Ceresc, negreșit și credința noastră ar fi cu totul alta. Munții păcatului, ai urii și ai răutății, sunt aruncați în marea Harului Lui Dumnezeu ca să fie nimiciți prin credință. Domnul Iisus continuă să spună ucenicilor în versetul 22. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iată, iubitorilor, credința este cheia cu care descuiem cămările Harului și puterilor dumnezeiești pe care ni le însușim după nevoile noastre. Fără această cheie minunată, nu putem dobândi nimic din partea lui Dumnezeu. Un șofer care s-ar urca în mașina lui și ar încerca să pornească mașina fără să învârtească cheia de contact, totul ar fi zadarnic. Motorul, această putere, nu pornește câtă vreme nu este descuiat. Tot așa stau lucrurile și cu rugăciunea. Fără cheia credinței, nu putem descuia puterile dumnezeiești care ne pot ajuta. Noi ne putem urca în automobilul dumnezeirii prin faptul că genunchiem și rostim cu gura rugăciunea. Dar motorul puterii dumnezeiești nu pornește decât atunci când învârtim Cheia credinței. Credința face contactul cu Dumnezeu. Dacă avem credință, vom fi ascultați de Dumnezeu și vom primi din partea lui tot ceea ce avem nevoie. Sfântul Chiril al Ierusalimului spunea în felul următor. Cel care crede este mai bogat decât orice om bogat de pe pământ. Iar Spurgeon scria și el așa. Adevărata credință în miezul ei este o rezemare pe Hristos, o aruncare personală asupra făgăduințelor lui Dumnezeu. Tot Spurgeul nu spune mai departe, Credința formează șuvițele lui Samson pentru creștini. Tăiați-o și puteți scoate ochii fără să se poată împotrivi. Devorul să știți, nu se sperie decât de cei credincioși cu adevărat. El rămâne liniștit atâta vreme cât lipsește credința. Nu se împotrivește acelora care au un program anumit pentru rugăciune, care merg regulat la biserică sau adunare pentru a se ruga. Dacă din rugăciune lipsește credința, pediavolul nu-l deranjează nimic. Ba încă îi face plăcere și chiar el îndeamnă pe oameni să se roage în felul acesta cu regularitate. Se povestește în direcția aceasta despre un calif care avea orele lui pentru rugăciune la care ținea cu strictețe. Fie ziua, fie noaptea, când venea ora pentru rugăciune, el lăsa totul și se ruga. Dacă dormea, trebuia să fie trezit. Toți cei din jurul lui știau lucrul acesta și căutau să-l lase liniștit în timpul rugăciunii. Într-o noapte însă, era așa de cuprins de somn încât nu s-a putut trezi la ora anumită și nici slujitorii lui nu l-au trezit. Atunci, diavolul vine la el și trezește spunându-i. Scoală-te și te roagă căci uite ora pentru rugăciune." Ei, dar cine ești tu?" întrebă califul. Eu sunt diavolul și am venit să te scol la ora potrivită, ca nu cumva trecând ora fără să te rogi după programul fixat să-ți pară rău și apoi să te rogi cu credință și cu căință." Zicând aceste vorbe, diavolul s-a făcut nevăzut. Califul însă s-a trezit ca dintr-o mare amețeală și și-a dat seama că toate rugăciunile lui au fost dintr-o obișnuință seacă, fără puterea credinței. De atunci încolo, el a început să se roage cu adevărat. Acum e rândul nostru. Dragul meu, cum te rogi tu? Crezi tu cu adevărat când te rogi? O rugăciune făcută cu credință se cunoaște prin faptul că face schimbare în viața celui care se roagă. Doamne Dumnezeul meu, dă te rog harul credinței pentru ca să pot trăi cu adevărat în tine, să mă pot ruga cu adevărat și să pot lucra cu adevărat pe ogorul tău, lucrările tale prin Duhul tău. Amin. În versetul următor de la Matei 21 cu 23 aflăm că Domnul Isus a intrat în Ierusalim și haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo. Citim versetul. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și au zis Cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Deși Domnul Iisus spusese despre templu că este o peșteră de tâlhari și tâlharii pot să-ți facă rău când intri în peștera lor, el totuși se ducea în fiecare zi în templu unde făcea minuni și propovăduia fără teamă adevărul mântuitor de suflete. Calea lui era jertfa și de aceea nimeni nu-l putea clătina din ea. Atunci când te-ai hotărât să mori pentru scopul măreț la care ai fost chemat, nu-ți mai este nici teamă, nici rușine în lucrare, ci mergi liniștit înainte. Tot ce este greu în lucrarea lui Dumnezeu este să treci peste viața ta. Când ai trecut de această piedică, totul e ușor și plin de biruința luminii. Să nu părăsim locurile grele în lucrarea Evangheliei, chiar dacă este un templu plin cu tâlhari, ci să învățăm de la Domnul Isus să disprețuim teama și rușinea și vom fi biruitori. Dacă n-ar fi fost norod în templu, nu s-ar fi dus niciodată Domnul Isus acolo. Gândul lui era totdeauna cum să fie mai folositor norodului. Să-l învețe pe norod calea adevărului. Pentru ce te duci tu într-un loc sau altul? Preoții, cărturarii și bătrânii totdeauna sunt bănuitori. Ei se împotrivesc oricărei schimbări, oricărei înnoiri. Domnul Isus este totdeauna înnoire. și Domnului au fost să recunoască puterile neobișnuite care îi umpleau făptura. Cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Întrebau ei. Indiferent ce interpretare se va da puterii pe care o ai, când vrăjmașii ți-o recunosc, e cea mai puternică dovadă. Cei care îți disprețuiesc și îți jocoresc puterea, jocoresc pe cel care ți-a dat-o și va veni o zi când vor da socoteală de acest lucru, căci Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Așa după cum puterea care era în Domnul Isus nu putea rămâne ascunsă și în fața ei erau siliți să se plece și vrăjmașii, tot așa urmașii lui, umblând prin lume, trebuie să dovedească practic că au primit putere de sus și că în fața ei nu se poate împotrivi nimeni. Fără această putere de sus nu se poate păși în lucrarea lui Dumnezeu și nu există biruință. Cine o are, nu poate ține ascunsă. Cu putere de sus putem intra în fiecare zi în templul inimii noastre, curățindu-L de toți vrăjmașii și răsturnând toate mesele lor. Numai Domnul Isus, cu puterea care vine de la El, ne poate deprinde mâinile în lupta și în lucrarea adevărului. În versetul următor, versetul 24, Domnul Isus dă răspuns preoților celor mai de seamă care au venit să-i ceară socoteală. Citim. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Prudența în răspuns este semnul înțeleptului care păzește și adevărul pentru a nu fi bagiocorit și sufletul celui care întreabă pentru a nu-l îndepărta de la sânul lui vindecător. Când întrebările sunt puse în chip viclean, cu atât mai mult nu trebuie dat un răspuns pripit, ci printr-o contra-întrebare să ocolim taina pe care nu trebuie să o afle vrăjmașul. Grija de căpetenie a fiului adevărului este să păzească viața adevărului când se află într-un loc străin și periculos. Bă, giocorii adevărului au și ei nevoie de adevăr, dar starea lor este asemenea nebunilor care își aruncă medicamentele cu care s-ar putea vindeca de boala lor chinuitoare. De aceea, înțeleptul, ca un medic bun, trebuie să găsească mijloace ca să dea medicamentul adevărului într-o formă potrivită să-l poată primi sufletul bolnav. Așa a lucrat Domnul Isus, așa trebuie să lucrăm și noi, urmașii lui. Viclenia și fățărnicia erau bolile sufletești cele mai nesuferite pentru domnul, dar sufletele chinuite de aceste boli aveau și ele nevoie de vindecare. Și el, ca medicul cel bun și atotputernic, căuta să se apropie de bolnavi cu multă delicatețe și dragoste. Nu-i medic bun acela care își părăsește bolnavul pentru că e prea bolnav, prea nebun și nu vrea să ia medicamentele. În dragostea lui trebuie să găsească o cale. Pentru a-l salva. Drept răspuns Domnul Iisus le-a pus o întrebare a acestor oameni bolnavi de boala vicleniei. Altădată, drept răspuns a tăcut. Și tăcerea este un răspuns. Să căutăm totdeauna răspunsul cel mai potrivit când ni se pun întrebări, dar oricum ar fi să nu trădăm adevărul. Neatenția noastră ne face rău și nouă, și adevărului, și de asemenea celor care ne întreabă. Domnul Isus ne stă ca o pildă puternică și în privința aceasta. În versetele următoare, iubiți ascultători, 25 și 26 de la Matei 21, aflăm contra-întrebarea pe care o pune Domnul Isus la întrebarea adresată către el de farisei. Citim. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom răspunde, Din cer ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde, de la oameni? Hm? Ne temem de norod? Pentru că toți o cotesc pe Ioan drept proroc. Iată, ascultătorii, ubiți că neștiința este izvorul tuturor temerilor, frământărilor și nesiguranței. Acolo unde domnește întunericul neștiinței, nu poate fi nici bucurie, nici dreptate. Toate păcatele se nasc, trăiesc și rodesc în mediul neștiinței, și toată nenorocirea în care se zbate omenirea este datorată neștiinței. Păcatul în toate înfățișerile lui este neștiință. Prima lucrare a științei este să arate omului drumul adevărului, pentru că toate celelalte drumuri duc la moarte. Să poată omul spune în orice timp, în orice loc și despre orice, acest adevăr sau minciună. Bine sau rău, de la Dumnezeu sau de la oameni. Și nu se poate rătăci acela care are inima curată în dorința să afle adevărul. Chiar dacă un timp în neștiința lui a luat adevărul drept minciună și minciuna drept adevăr, dacă sinceritatea este stăpâna inimii lui, nu va rămâne în întuneric. Oricine caută adevărul, el va găsi căci adevărul este Dumnezeu, iar Dumnezeu se lasă găsit de omul care îl caută din toată inima, după cum citim la Eremia 29, cu versetul 13. Și cum adevărul nu este național, nici confesional, nici proprietatea vreunei clase sociale, ci el este unul pentru toți oamenii de pe pământ, nu se poate descoperi decât acelora care îl caută liber, acelora care nu-i pun condiții și nici forme. Adevărul este așa cum este el și omul trebuie să-l primească neștirbit dacă dorește să ajungă la pace, fericire și stabilitate spirituală. Preoții și cărturarii care au pus întrebări Domnului Iisus au fost cu totul încurcați când El le-a pus o contra-întrebare. Ei zăceau în întunericul neștiinței și de aceea erau plini de teamă. Toată puterea și lumina este de partea adevărului. Să nu vă neliniștiți, voi care iubiți adevărul, ci căutați-l zilnic și vă hrăniți cu el. El vă va rezolva toate problemele voastre și vă va trece biruitor și fericiți peste toate piedicile ridicate în drumul vostru de către vrăjmașul sufletelor voastre. Deci fariseii cugetau în ei în felul acesta. Dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți o cotesc pe oandre proroc. Când ai adevărul de partea ta sau mai bine zis când tu ești de partea adevărului, nu te mai tem de nimeni. Când te temi, cercetează-te. Nu ești sub acoperământul adevărului. Domnul Iisus a întrebat pe preoții bătrânii iudeilor de unde vine botezul lui Ioan. Din cer sau de la oameni? Ei însă n-au răspuns pentru că știau adevărul. Botezul lui Ioan venea din cer. Și dacă venea din cer, trebuiau să-l creadă. Lucrurile cerești Trebuie crezute și împlinite așa cum sunt ele Pentru că ele sunt adevărul veșnic Și numai adevărul face bine omului Oriunde este adevărul, acolo este un lucru ceresc Iar noi trebuie să ne supunem lui Dacă botezul lui Ioan venea din cer Botezul Domnului Isus și felul cum este rânduit el De unde vine? Dar tot Noul Testament, tot ce scrie în el De unde vine? Și dacă răspundem din cer, îl credem și îl împlinim așa cum este scris? Iată întrebări serioase peste care nu trebuie să trecem cu ușurință. Numai în cazul când ne temem de oameni, fugim de adevăr fie prin interpretare, fie prin ocolire, fie rezemându-ne pe un grup religios. Când vreo învățătură, vreo vorbă sau vreo atitudine caută intrare în viața noastră, să punem întrebarea, de unde vine? Și să nu-i deschidem până nu i-am cunoscut sigur obârșia altfel, ne primejduim viața. Să adresăm această întrebare și lucrurilor religioase, care însă nu vin din Noul Testament. să punem întrebarea, de unde vin? În felul acesta vom fi feriți de rătăciri. Slăbiți să fie Domnul! Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 180 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne binecuvinteze cu binecuvântările Lui mari și veșnice, pline de har și de îndurare. Amin! Iar acum, iubiti ascultători, pentru că am vorbit așa de mult despre adevăr, Sfânta Scriptură, haideți să ascultăm și opinia, părerile, cugetările Sfinților părinți ai Bisericii despre Scriptură vis-a-vis -vis cu tradiția. Sfântul Maxim Mărturisitorul în lucrarea sa către Talasie, publicată în Filocalia 3, la pagina 85, spune Mintea trebuie să fie golită de toată ideea și de toată cunoștința ca să vadă fără ochi pe Dumnezeu cuvântul cel adevărat. Sfântul Atanasie cel Mare, care se bucură de foarte multă cinste, în rândul Sfinților Părinții Bisericii Ortodoxe, ne spune următoarea cugetare. Satana, fiindcă nu are adevăr în el, dă buzna cu topor și sabie. Dar Mântuitorul este blând și nu silește pe nimeni la care vine, ci bate la ușă și spune sufletului Deschide-mi, prietena mea! Acesta este un citat Versetul 2 din Cântarea Cântărilor, capitolul 5 Dacă îi se deschide, el intră, dacă nu îi primit, se retrage, căci adevărul nu se vestește cu sabie și nici cu puteri de oști, ci prin convingere și îndemnare. Înțelegem de aici, biți ascultători, că cei care vin în numele Lui Isus nu folosesc umnul, piatra și ciomagul. Doamne, mulțumim pentru lumina Ta. Amin.